Експедиції на Місяць Природний супутник Землі – Місяць. Завжди цікавив людей. Фантазія французького письменника Жуля Верна відправила відважних мандрівників на Місяць у середині ядра, випущеного з величезної гармати. Утім, учені довели, що так подорожувати неможливо. Перевантаження, яких зазнали б пасажири ядра на старті – занадто великі для будь-якої людини. Першу мандрівку до Місяця у 1959 році здійснили радянські АМС – автоматичні міжпланетні станції. Потім вони багато разів облітали Місяць, фотографували його поверхню і доправляли на неї апарати для дослідження ґрунту. Роботом-першопрохідником на Місяці був радянський луноход-1. 17 листопада – 1970 року він сів на місячний ґрунт і проїхав 10 кілометрів, досліджуючи місячну поверхню. Цей апарат пропрацював на поверхні місяця майже рік. В середині місяцехода ціла дослідницька лабораторія. З її допомогою місяцехід вивчає склад місячного ґрунту і здійснює зйомки поверхні місяця. Конструктори передбачили все необхідне для того щоб такий апарат міг пересуватися по місяцю та виконувати свої завдання. Радіоантенни та приймач приймають, а потім передають механізмам місяцехода команди із Землі. Телевізійні камери здійснюють зйомку місячної поверхні. У сонячних батареях під дією світла виробляється енергія. Велика сонячна батарея розташована всередині кришки місяцехода. Вона дає енергію для моторів, теле- і фотокамер, а також радіопередавачів. Сонячні батареї, ніби соняшники, повертаються у бік Сонця. Перша космічна експедиція на Місяць відбулася у 1969 році. Місячна кабіна відділилася від корабля «Аполлон-11», який залишився на орбіті Місяця, і здійснила посадку в районі Місячного моря спокою. 21 липня 1969 року американські астронавти Нейл Армстронг і Едвін Олбрін вперше ступили на Місяць і пробули там кілька годин. Вже перші хвилини перебування на Місяці підтвердили знання людей про нічне світило. На Місяці немає повітря і води. Слідів життя на Місяці також не виявили.